I përkasën vetëm Allahot Gjelle Gjelalu hu, Zotit të botrave, kryusit të gjithsis, Allahune falenderojmë për të gjitha begatit dhe mirësit të pafundshmet të ti, dhe vetëm ati për ulem i dhe i bindemi, për shëndetjet, lëvdatat, begatit e Zotit Gjelle Gjelalu hu, të këma i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu arija sallem, vishok të ti besnik me familën ti të ndarëshme, migratët e të pastë të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasuan rrugën e tyre të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhalla wala, do të vazhdojmë në shpjegimin e temës së rreth të cilën e filluam në javën e kaluar. Ajo kishte të bëjme trajtimin e krijesave dhe njerëzve karshi gabimit, karshi gjunahtit, karshi rebelimit ndaj Zotit xhallaluhu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 në librin Tariqul Hijratayn rruga e dy hijrëteve tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në librin të cilën e ka krijuar vepër të librave të tij dhe ajo është me deri gjuhë es-salikin shkallët e njerëzve të udhëzuar shkallët e njerëzve të udhëzuar kjo tematik kjo tematik është prej tematikave më të ndijshme prej tematikave më të nevojshme besimdhari çdo ditë balafacohet dhe ka konflikt me këtë temë. Moskuptimi kësaj temë reziston besimtarin dhe e reflekton para gjërave të liga. Nëse sytë tonë nuk din me shiku gabimin, nëse sytë tonë nuk din me rezistu gjunaj që është që shduat, me shiku që shduat, mukan karshiti që shduat, atër ka mundësi neve me kalu në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 Këto tema i sharon i bënkajim El Gjauzije Dhe kjo tem ka të bojë me të tësirin Këm ngelem atje Bisedat qëllore Për njerion Kër e kriarë Allah u gjelluvala Ademin Filun biseda Bisedimet mloja Melachet, gjinët Zotë i ongjelluvala Foli për, për Ademin Zotë i ongjellu E shpallon si një kries të rejë Cilla i provokoj shumë prej krejësave të cilat ishin ngriju për para Adhemit Aleji, salatu e selam, që dhe më donë se njëri ju za një pozit shumë të rëndësishme në, në këtë univers. Por kjo pozit, atësë është ngritur, atësë ka mundësia dhe mëra, poshtë. Andaj zote ju në gjellëvalë në surën e tinë, qatëtë. Thëdë Allahu gjellëvalë, vë tini vë zëjtumë, vë turi sinimë, si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 Nga se ka për i sifateve të cilat ja ka dhanë Allahu gjellegjellu u që shikot të vetat. Allahu është dëgjuës, njëri ju dëgjon. Allahu është shikuës, njëri ju shikon. Po, se endi mëj madhë që e kam përmen djetarët në formimin më të mirë të njëriut, është vullneti i lirë. Asë një kryesë nuk e ka këta. Nuk e ka dhe një kryesë, dhe një gjithkat që ka lëvizë. Ketë vullnetë sikur njëri ju. Andaj Allah u gjellegjerele ka privilegju shumë Por pastaj Nëse këtë shpërdorët këtë vullnet Qëka tha Zotë Ion Gjellewala Pastaj Rade dënehu Esfeles se filin Nëse e këtë shpërdorët këtë vullnet Asë shumica njëzve këtë shpërdorët vullnetin e lirë Se ka mundësin me botë shka doje E këtë shpërdorë Zotë Ion Gjellewala tha Rade dënehu E këtë shpërdorët këtë qënë Esfeles se filin Më stresën më ullë ka me Ajo gjenemi, të ulë që mundot më ekzistuat. Ai është jenemi. Dhe është shtazaraka dhe është kafshorja tek njeriu dhe jeta po rinstiktet e fsharakë zotin e rujt. Andaj neveri kemi mundsinë mungrit shumë, më i kalu me laçet. Dhe kemi mundsinë marr shumë poshtë zotin e rujt dhe më ja kalu edhe kafshave. Dhe këtë ta kush e ban dallimin dhe ndarsi çyse shoh më gjunoahin, gabimin. Andaj lë gjeratën e kaluar përmendëm dy kategori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 Mi bom mëkat. Që egziston? Egziston këtë shfryërje e epshit në vend të duhur dhe shfryërje e epshit në vend të gabun. Pra, por shembu, Ibn Kajim e Gjozi e dhëtë, ata i qujnë lawazimut të tabia, ato epshet i qujnë do mësë dëshmëri fizike. Por, kura të të thoi nga bim, ata vesh me njëherë të thoi nga bim. Por shembu, nëse ata, te ata ushimi indalumë, alkoholi, mardhonjet amorale, intime. Ato kur janë të ato gabim, se, si termë gjuna nuk e njofin. Të mjekët, pabesimtar, nuk njifët gjuna, e qështë njifët, kur e te, te i kalon dozën e cila mundet mi botë dam fizikës, sa të artojnë ndalu. Andaj e masin me përqindje. Ka që përqind, lejohet me pi a i qka i është në vetur, në makinë. Pilotit i lejohet ka që me pi, pëse i lejohet ka që me pi, pëse nuk thot e ndalume është, se ata nuk e shofin në esencialisht ndalume, ata e shofin vetëm sa mundet me ba dam, për shembu, ata thonë zban me ba mardhonje amorale, me gru, ata nuk e qujnë amorale, këtë termë është tena është, zina, ata e kanë vetëm mës me kalu dozën që ka mundet me tra dhe një smundje. Ado e thot i bënkaj me lëgjëvzije, këtinve nuk ju vëndohet vëshinë. Zban me kshit të shavoj të hiç. Pse, qe se këto nuk e njohin me bo junallahu xhelu wel ala. Zoti na lut. Pastaj e përmendi ibn Qaim el Juzijja edhe dy kategori të njerëzve të devijuar, pastaj i përmend edhe kategorinë e njerëzve të udhzuar dhe edhe të udhzum ka kategori kategori të cilat diku janë maposh, diku janë malart me rëndësinë an ata, të cilat kanë shpëtuar te Zoti on xhel le xhel wel ala. Sodhti përmendëm edhe dy kategori dhe përfundojm kategorinë e njerëzve të, të devijuar. Dhe kategoritë e para janë ata kategoritë to të cilat janë më më më shpejt ndjehen. Kafshoria, kta çështja e nevojave fizike më shpejt ndjehen. Kjo që ka do të flasë, flasim sot, është çështja e akidës së prishur, e cila nëpërmjet kësaj akide dhe besimit të të lidh i shikon gjuna. Këtë do të bën Qaimi kjo është edhe më e rrezikshme. Nëse rënjosë tek njeri ju qëtë i bënkajim e lëgjauzije në medariju së salikin e lë meshhedu thalith syri i të rejtë syri, shikimi i të rejtë meshhedu ashabi lëgjabri njekësit e besimit të dhunës gjabër, gjabërije kini dëgju wa humu lëdhina jeshhedu në në hum me gjburuna ala efalihim këta janë atë të cilët thojnë se dhe për atë qka i bojnë janë të detiruar me dhunë në veprimin e tëre wa enëha waqiatën bi ghejri kudratihim dhe sa ta ndodhin pa kudretin e tëre bella e shhedunë enëha efëaluhum ulbette ma dhe këta nuk thojnë se këta janë veprat veta ja kulun të thonë inë ahadahum ghejra failin fil haqiqati walakadir të thonë njeriju nuk vepronë realisht dhe s'ka kudret me veprua Dhe se vepra që ka e ban njëriju dikush e ka lëvizë njëriju Dhe se vepra që ka e ban njëriju Dhe se vepra që ka e ban njëriju Kristal që le mëndon alet mjet Mjet Dhe se vepra që ka lëvizë njëriju Dhe se vepra që ka lëvizë njëriju Sikur qështja e fryrës e erës A kofaj era Apo dikush e lëviz eiren Apo harakatul eqjar Apo lëvizja e Degve Kushe i lëviz degët Lëvizin bin vet Dikush jetër i lëviz Pas e dhëtë Vë ha ula Ida enkërte alejhim efëalëhum Ihtë të gjubi lë qadr Vë hamelu dhunubahum alej Thot këta njerëz Po i mohove Po i thove gabime ki Gjunake bo Ja qërton Gabimin Ata thoin çu shtu ka çajën e shkruarme. Ata shojën dikush fotografia ku ka biseduar me dikan dhe ai thot me dash Allahu më dhzon, me dash Allahu më përmirson, me a ka plot si kategori. Do shtaj nuk e di se është xhebri apo është xhebri, ka se nuk është kush të më e ditë se jeni një klasë caktuar e pastaj më thon doni jam miksuar, jo ka mundsi e ki një besim. Kta thon Allahu e ka shkruajtur. A veti kibokë finlandjullojnë? Allahu e ka shkruajtur. A mundi dal dikush Allahu? E... Pi, pi shkrimit, pi kaderit s'ka mundësi pasaj thot va qëtë jeglune fi dhalik thot ka mundësi e dhe bahën me gullu e të projnë në këtë përkatsim të zotit të vebrave të tira hatta jerau efalehum kulleha taatin dheri sa munën me than edhe gjuna hëtë janë se vape që më gjamë ban gjuna mushrikët kanë thonë kështu wa lausha arrahmanu ma abednahum kur i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos i adhuroni idh cakan tan sikur te kis dosht Allahu sikish me adhuroa Allahu xheliu an shoj ka thon kul inna allah la ya'muru bil fahsha thuu allah nukurdhron per te prishura te liga per amoralitet per gjërat të, të ndyta por ka thon nuk urdhron mirë po nuk ka thon se nuk lejon se ai ka leju veprën pata i porzim këto dy të dikonde pas ai thot Vaj e kulun dhe këta thonë, kema enë muafakat amri taaten fe muafakatul meshi e ti taa. Sikur që zbatimi u urdit shëri atik është adhurim dhe i Zotit edhe mu përputh me urdrin kaderik është bingit dhe i Zotit. Por shemur, kur falin namaz, thëjnë i në të adhuru Allahum. Kur bojnë gjuna, thëjnë i në të adhuru Allahum. Se, se tu dija ti ka shkruajti Allahu ai ka shkruajt Allahu e ka shkruajt ne do ta shoroim se ku është ky mashtrim dhe ku ku ku është kjo nyja e e e prishjes tek ta njerëzve ja se na nuk e mohojmë se Allahu i shkruan por këta e kanë një dyshim se Allahu vepron tek ta Allahu vepron me ta e kjo nuk është e vërtetë Pas sa i thodi mën qajim e ljëzije Këma haqë Allahu ta'ala nil mushrikina Ikhwanihim Enne hum gja'alu më shiët Allahi ta'ala Li efalihim delilen Ala emrihi biha wa rridahu biha Thësikur që Allahuna ka të regu për i dhujtarët E kaluar Sa ta kanë thanë Kretë shka bojmë na Allahu është i knashtë Ma argument Me dash me në ndalu Në ndalon me zar Me dash me në ndalu Në ndalon me Me dhun Wa ha ulai Sharrun min e lkaderije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 Aite li thot unë e kumbo gjunahin, po edhe me dashëm mnal Allahu su në mnal. Cili është më keq? Sipas Ibn Qayimit, edhe pse ka polemik te dietarët, të cilët pikturojnë di, di grupe janë më të këqia, Ibn Qayimi thotën më të këq. Çka ja përkatçojn gjunahin? Zoti xhelle xhelle fi ula. Lilla, wa ashadu minhum adawatan lillah. Kta më shumë e ardhmitsojn Allahu xhelle u ala. Wa munaqadatan liktubehi wa rusulihi wa dinihi. Kta e kundërstojnë libra e Zotit, librat e Allahut, të dërguarit e Zotit, fena Allahut te bareke ve teala hatta ha ula ja an min haula men yaatdiru an iblisen la'anahu Allah. Derisa prekutor e kemi gjetë që dojnë me gjet arsye për iblisin, Allahu e mallkoft. Si wa ja wa yatawajjahu la ndin dhim për iblisin. A ka oksinjarës lezat? Po. Çiçë shpjegojnë kta? Thot, vajukimo udhrahu bi gjehdihi vajansi bu rabbehu te ala ila dhulmihi bilisanil halu vajl me kal Thot, mundohet mi gjed arsye i blisit dhe ndjen dhdimt për ta dhe e përkatson zulumin të Allahu gjellu ala me gjendjen e halit praj se thot, a nuk e thot por, ban i sharete për me thonëse, qka pat fa i blisi që që shpegojnë je kul, ma dhe mbuhu Vqad saana wajhehu an is-sujud li ghayri khaliquhi. Konfom. Çka çka pa djuna iblisi. Ai nuk dështe mirësi të dhe Ademit, sa i bën të sejë veç krijusit. A shpëhë e vogël apo e madhe? Çka pa të fa iblisi kur ai zdon të mirësi të Ademit, se zdon të mirësi të krijusit të tij. Pra ai zdon të mirësi të dikujt që ka krijuar, mirëpo urdh i patar prej prej krijusit. A shikë fërë qëpëhe? Do më dhënë ajnë nuk i bindët krejesës, po i bindët? Allahu gjellë wala. Wa qëdë wafë ka hukmehu wa më shiëtë hu fihi wa iradëtë hu min. Thëtë, e Allahu gjellë gjellaluhu me dëshirën e vetë e ka shtime mësë mëra o seshde. Thumë, kejfe jum kinuhu së gjudu e hua lëdhi menaahu minhu ve hale bejnehu vejne. Ata thonë, qëshka mujtë mëra o seshde kur para prakishtë e ka shk Kjo është përkatsimi zullumit e Allahu Gjell e Gjell e Luhu. Dhe kësi njërës lezër, dikush mësë mendojë se në e mi këthin histori shumë, jo, ja, ka njërës pëllot, pëllot e për pëllot sot, që i përkatsojnë Allahu Gjell e Luhu alë në zullum. Andë Allahu të barë kjo e talë në luftën, kur shumë prej sahabeve, dullën në luftën me krenari, me thodullën në, në luftën e hunenit. Idhë a gjëbet këmë këth Hmm. zakonisht sahabët pa të ndal ka rëshi armikut dhe ishte numri vogën dhe ka fundi jetës për nga mesam u banën shumë dhe kur dolin në luftën e hunenit ishin shumë dhe filun disa sahabët më majtë vetën më të malë dhe qka ndodhi dhe patë dështime qka ju tha Allahu Gjellë Gjellë Loh? unë i kam fajët armiku i ka fajët kush i ka fajët dhe zoni surën të ube e gjeni Allahu Gjellë Gjellë qka na thëtë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 qëllore janë ngrit Allah ju thot, a e dini kush i ka fajet? A me do një sarmiku i ka? Kull Për nga mbejë thot, thuju Ju i kini fajet E kjo është problemin të muslimantës A i ka fajet që, A i me pasbo që shtu, s'kish në do të që shtu Kur këna me thonë, unë i kanë fajet Se unë i baj Allah u gjellohala gjuna Unë i baj Allah u të mëkat Unë i rebelona ati Dhe nuk du me ma të gjishtin të kaj Dhe nuk du me ma të gjishtin të kaj Qol huwa ai dështojm është prej durrëve të Juve. Tha di bën qajim el-juzia, anda njeriu duhet me pas kujdes, mos ti përkatsoje me kto nuk e kanë thon këta. Të nuk e kanë thon këta. Po i kanë gjetë tukajt për iblisin. Për shembull, u kurian lexua ajetin që sikaros sesh dhe iblisi Ademit i kanë gjetë tukajt. Pse kanë? Allah te morku iblisin. Po kin zemër dhimbten e ka se Zu lom ju baktë shqiptvet. Zoti na lut. Pastaj thot: "Ua el kan fi tarki sujudi li ghayri llahi illa muhsinan." Ata kanë menduar se la një sejhës ndaj ademit ka qenë bamirësi. Andaj kanë thënë: "Idha kan al muhib qalil hazzin, fama hasanatu illa dhunubu." Kan thënë në poezi, nëse i dashuruari e ka hisën e vogël te i dashuruari tjetër, ta çka do? Atara dhe të mirë ati logaritën gjunahe Kanë dojsh me gjithë të arsi i blisë Pra ajë, tu dojsh me bo mirë Ja logaritën, kecë zotin arujt Dhe ha u la a'da u la i haqqa Këta e në armishtë Allahut realisht Këta e në armishtë Allahut realisht Nësë do të dykush, akon mundësi me konkretizu kush janë këta Këni po njëri I banë gjunahë Allahu Gjelle Gjelalu Banë film Kryon muzikë, kryon instrumente, kënon amoralitetit, edhe në fundë, thot, ma mundësoj Zotit, dashti Zotit, shqyqyri Zotit. Ha? Del në gjuna dhe thot shqyqyri Zotit. Inshallah kismet Allahi. Ta. Ja përkëtsojnë në gjuna ojnë kishe, Allah u te bare kjo vë te ale. Kjo është ajo mashtrimi madhë shka ju ka ndodhë tëre njerëzve. Thot, wa awli'a iblisa wa ahibahu wa ikhwahu sot qtajan evliata iblisit dash dashamirte ti vllaznit te ti wa idha nah minhum naihun ila iblis ra'ayta min albukai walhanin amran ajaba kur tashifnjonin per te qat per iblisin e gjej nje dhim, dhimbje te madhe te aj kan egzistojnë lazer kan qat per iblisin ka sufisë që kan per iblisin ka sufi Që sot kanë poriblisën në përvendet shumë dhe në përvendet arabe. Kan poriblisën dhe çfarë bën faji, junah, çishka i ndodhi e kështu me radhë. Pastaj do të bën kayim el-juziya wa ra'aytu min dhulmihi al-aqdar wa etehamihim al-jabbara ma yabdu ala falatat al-sinatihi wa safhat wujuhihim fat ishikanna fityrat atyra dhe në rrshtitjet e gjuhëve të tjera se si akuzojnë Allahun me emrin ti, Allah e tij el-jebar. Allah ka një emër el-jebar el Jabar çfarë do të thonë el Jabar ai i cili nuk ki mundësi të rezistojë atij na e përkthejmë nga galdhnjyes ai i cili është poshtë tjetri kjo Jabar tje mirëpo kjo ka dhe kuptime të tjera ata kur e ndajojnë këtë emër Jabar dici se e akuzojnë këtë emër po pse Allah kur do me voti shka s'ni dal kur kush qarshi sikur doin me, me të ndërhënu në u qine zotit e bareke që të alë dhe ndinë dhim nga nga kje e mërë pasaj thot që të smaqu min ehadihim min e të të dhallumi që të të wadjuhi që të smaqu min e lë kësmi më gëllubi lë agjili lë agjizi anë kësmi thot i gjenë ta kur bojnë gjuna që bojnë janisin me qajt dhe mendje dhimt dhe dukeja përkatsue ketë gjuna pa mundësis me i rezistu e kaderit Allahu Gjellaluhu. Pra kurmon këta gjura, thonë, që sh që -sh ka ndodhe me muë? Që sh që ka ndodhe me muë? Me zormë gështije, dhe fillojnë me qajt, mirë po jo prej të ubes, po prej asoj se mga bozullum, Allahu, në arrujt, thonë dhe shekhu lë islami u tejmije, ka recitu poezi për këta njërës dhe ka thamë, wa judë a khusumullahi jaume me adihim, do të thyrën, Armist te Allahu ditën e gjikimit il anari tarra furqata al qadarie drejt zjarrit grupa e quajtur qaderie apo e gjberie po i thonë edhe qaderie kjo është pra grupi i tretë i cili gjunahen e shikon nga këndi çeshtu ka shkruajtur Allahu kështu e ka bë Allahu ne s'ka mundësi me dal pike sajna me dashaj ajo ndryshon ekse me radh kret kjo është përkatës i zullumit te Allahu xhella xhelaluhu faslun fi meshedul qaderiyetin nufaa kategoria katërt qe ashiqojin gjunohen esh meshedul qaderiyetin nufaa tant kundertit te kyte kta mohojn se allah u ishkruen veprat dhe ka fuqi ne vepra dhe ka intervenim ne ne veprindarin e robit thot yeshedun an hadhih el jinayat wadh dunub humu alladhina ahdathuha kta thon kre gjunohat krejt krimët, krejt zhullumët vetë nai kenabon. Nkuptimin vet i kemi kriju. Wa anaha waqi'atun bi mashi'atihim duna mashi'ati Allah ta'ala. Na kena dash, pa dash Allahu. Na kena dash, pa dash Allahu. Wa anna Allah lam yuqaddir zalika aleihim. Sa Allahu nuk e ka caktuar kta. Lam yaktubuhu nuk e ka shkruajt kta wala sha'a da s'ka dëshiroj dhe wala khalaqa fa'alahum da nuk i ka kriju veprat e tjera të wa annahu la yaqdiru an yahdi ahadan wa la yudhllahu illa bi mujarrati al-bayan thot ta thon Allahu s'ka mundsi me udhud dikan as me deviju por veç me i kallzu kta thon Allahu s'muret me udhud dikan as muret me deviju Masë shumë diqka munët Mi thonë mëse ban që ta Mëse ban që ta Mëse ban që ta Po nëse ben me uvzu E s'ka mënësi Kjo është muhim i fujisë Allahu te barake vë te ara Pasë edhe të bënqajim El Gjauzije La enne huyel Yulhimuhu el huda Val dalal Val fujur Val takwa Fajegjalu dhalike Fi kalbihi Dhe jose E frimzon Robin me ma uvzim Me dalal Me ma prishje Me tak vëllëk Dhe nuk e vendos Këta në zemrë Po, dhe dëshmojnë se ai do të jetë në mülkin e Allahut, mülkin e Allahut, sa dëshiron. Ktafon në mülkin, pushtetin e Zotit ndodh diçka që s'do aj. Në pushtetin e Zotit ndodh diçka që s'do aj. Ose ai dëshiron atë që të jetë. Ai do diçka që s'do. Për shembull, ata kur komentojnë gjunohen e robët, ata thonë, "Kjo ka ndodhur" Edhepse Allah uskada është me ndohët për së në kanal Zotin arrujt Kjo shubë e madhe Kjo shubë e madhe E këtëre njërzë Pasaj thot U andel ibadhe khalikunel i efalihim bidune më shietin la Dhe thot se ata mendojnë se robi i kryon veprat e veta I kryon veprat e veta Fal me asi wa dhunu bu khalkuhum ve mugjibu më shietihim La anaha khalku Allah Tho të ata thonë, krejt veprat e njeriut janë burim i njeriut dhe krimi ti, Zot i s'ka dorë në krimi atyre veprave. Vë alatë të allakubi më shiët i hi, vë hum li dhali ke më bëkhusu e l'haddi, gjitë dëminalisti anët i billahë. Tho të kjo kategori, rralë, lipë, ndihmë për e allahët. Këni po, këta mund është mjë u thonë materialista, mund është mjë u thonë marxista, këta mund është mjë u thonë marxista, Lani nis taçish dush këta kategorizoj, këta janë ato të cilot thonë ti vepron. Leheti te vakulin në boshtetin çeku i kim aterën vepron. Çeku janë seve po çeku janë shkaqet lviz. Ha? Kto janë të motshëm vëzën. Njerëzit mendojnë se metodologjitë reja janë shpikje diçka e e papar. Kto kanë ekzistuar qish në fillimet e para të njerëzimit. Wali tisami bihi wasualehi an yahdihum. Qtarall e lutin Allahun më udhëzu. Se sa ta thojnë vetë njëri o Zot, në që ka thojnë i hdi në sërat alë mëstëkim. A ka mundësi lezër në dozat vogla me në hi neve kjo? Në dozat vogla. Në tonë ti e vepër, ti i ban vepër. A ka mundësi në mos me ndjejë gjithë do ditë se Allah në allë zënë neve dhe me dashë në i maruzimin edhe në aban shkije Zotin arrujt. Qyshë ka bo Draganin, Estojanin, e Slobodanin, mune me nabaneve Slobodana, Dragana edhe qyshën të tjerët. Andai ibn Qayyim al-Juzaymi do të flasim më vonë të hikmetit. Kur thot, kush nuk i ruhet kësaj, i është ekspozuar më Allahu i imanit. Ethe aminu makrallah, ajan të sigurt nga kurthi i Zotit. Allahu xhelel Gjell xalal ka pas njerëz të udhzuar më ardha jo gomur i imanit. Ka pas njerëz të cilët kanë gjen priës në imamllah, ja u ka marrë Allahu tebaraka ve teala udhzimin Zoti na ruajt. Andai robi duhet më çën në frigën e plot, do ta shohmë kët frigën Tek shikimi i iftikarit dhe dhullit. Kur foli për në kajimi, se kur të bajsh gjuna dhe kur të bajsh dhe për të mirë, duesh me shikue sa Allahu është a i cili për të cilin t'i e i, i varëfër në majën e varëfërisë. Zhës e kun mëllu me ta morë, zhës e kun. Ta marë dhe kujti për gjitë taj. La ju s'elu amma jefëal dhe hum ju s'eluun. Aj kur kujt nuk jeplogari, qka vepronë. Kërkujt? Kujshë kuj mërët me mërën pyjtja da pëse më bane kështëto? Ska mundë si? A da dhe ti përnë kajim, Elgjauzije nuk e lutin Allahin më ullëzue. Ua e një thebbi të kulubehëm, nuk e lutin Allahin më ja furcu zemrat. A da dhe të vetë rinë, të vetë i e i fort. Ha? E dhe që ndryshmëria e robit është që ndryshmëria e Zotit. Shikala u gjelën surën Ibrahim, kur folë për atatë të së Ata dullën me iman vetë? Ata dullën me iman vetë? Jo. Surë Ibrahim, surë e, ati që li printe në imanë, qëka tha Allahu gjellu ala? Ju thebitullahu le dhine amenu, Allahu ja mundësën medal me iman atyre që kam besua. Ju thebit, ajë, gjithë qka është e ajë, të s'ke qenë, s'ke egzistu, ajë të ka bo insanë, ka do në afësidët, ka do në muslimat dhe murën me ta morë këta. Ibrahimi a lejë salatu e selam, duke e ndërtu qabën, me gjallin e ti Ismailin, kishtë të sakrifiku shumë par Allah, dhe duke e ndërtu qabën, që qa i thonë të zotit. O zotë më mërë shpirtin si pengamber? O zotë më më mërë shpirtin si prijes dhe imam i muslimanve? Jo, që dojta? Rabbena, wa gjalë muslimejni lekë. O Zot na ban neve dyve, mua edhe djalin tim musliman. O Zot mua edhe djalin tim na ban çka? Musliman. Ibrahimin lutet për mogun musliman. Pse vall? Nga sa ai e dinte se Zoti ungjël le xhelal u i ka çështjet në dor, kur doje e merr. Kur doje e merr. Dhe O Zot le musliman. Banum musliman. Thati men qaymal jawziya. Këta nuk e lutin Allahum që mështja u dëvijoj e zemrat Këta nuk e lutin Ma dhe mend Gjdo kush ka i ka këtë cilësi Herë do kurdo Bashkarisht Pa e përjashtu vetën dhe pa e përjashtu askan Gjdo kush ka nuk e lutin Allahum për uzzim Dhe nuk e di se uzzim ishtë ndortë Allahum Aj, Allah i ka mi amor ati Herë do kurdo Herë do kurdo Aj që kanë thotë se unë jam uzzu Jo Allahum ka uzzu Dita është dhe sekondi kur Allahu jamë ruzim. Nuk e di ai. Nëse ai nuk kthehej dhe me dhan Allahu nka udhzu, unë isha kon i devijuar. Allahu xhelali ka dhënë pejgamberëve, "Wa wajadaka dalan fa hada." Ka gjetë devijumt ka udhzu. Musa alayhi salam thonte, "Fa'altuha wa ana min ad-dallin." Kur i tha farauni ti e ke vranë njëri. Çka i tha? Kam qen i humbur kur e kumba. Kam qen pa shpallë kur e kumba. E përkocsonin ndalalin edhe pse ata nuk kishin ndalar realisht. Pa ata e ditshin varfrim prej Allahu xhallehu ala. Andaj, nëse nuk thoin Allahu na ka udhzu, ai i ka nimetet në dorë. Është çështje date kur vjen dhe ta merr Allahu xhallehu ala udhzimën. Kjo është interpretimi i Ibn Qayimit për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Inn ahadakum ya'malu bi amali ahli al-janna. Neoni për Juve punon me veprat balor rxhënetit. Dhe meshtit e xhenedit mbetet 1 kra. Sa sa hija? 30 cm. Meshtit e xhenedit 30 cm. Allah yasbiqu alayhi al-kitab. Allah ja rrotullon librin. Evan Qayimi thot realisht aja ka rrotullu librin. Aja ka rrotullu librin? Pse ka menduesen xhenet ka mundsi hi me hime veprat e veta. Dhe Allah ka dhe njëja, kujtë shku, unë e udhëzaj, dhe, dhe njani për njërëzë me sti dhe gjenemit jetë 30 santin. A disa është 30 santin, me qëllë dhejrën. Dhe jesë së bëkalehi lë kitab dhe i këthejt libri, dhe Allah është njënët. Që që ndohë dhe zërë? Që që ka mundësime ndohë? Ta odhë vite njëri me punu dhe me inë zjartë, sepse udhëzimin e ka logarit pun dhe vetën, unë e e kam bë Allahu Jellewal është El Gjabbar a jëndrëshon Zotin a rujë dhe në rujë të të zimi dherë në frimarët e fundit Pazetat i ben qajjim El Gjawziye El Gjawziye وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته اطمن دويون الله تشتي ياب سكسس ن رضي الله كون الله جل وعلا ذا تشتي لارجون غ جو... جناهات تي اذ هذا كله واقع بهم ساتا مندوين سيكيتش كيو ن فورصن ا ترى اين افعالهم ساتا ود ڤپروين شکا دوين ڤپروه ولا يدخل تحت مشيئه الرب تعالى شيء منها اطمن دويون سزوتي جل جل علو سكومن سي م انترڤنو ن ڤپرات ا روبي دو شيطان قد رضي منهم بهذا القدر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 Tha që tretëshin e nadhët e nandë shtëpia butu se darul bajan, kush donë me rëshikue këtë mesejle. Shejtani nuk ishtin këta me bo gjunahe. Bile, thot. Wala ju zëjgjuhum i lejha dhalik el izaj, wala hu fi dhalik e gharadhani muhimman. Thot, thot. madje leje që nuk ishti, madje, thot, aj edhe ishtim me bo dhe i pratë mira. Ako mënësi shejtani me thamë, banë një punë të mirë dhe mësë banë gjunah? Shiko. و دومي अरिद دي чоллиमे اڤارا ده مقتى بفروندون اڤارا ان يقرا في قلوبهم صحه هذا المشهد وهذه العقيده ما موز نزيد يمبر خونا دون مي اوورتتو عقيدن شقا كان اتا سي وانهم تاركون للذنوب والكبائر التي يقا فيها اهل السنه دون مي بين سيل السني تيش غابيم و ستا يان تمام فدل على الامر مفوض اليهم واقع بهم dhe ata thojnë se gjithë çështja është çka do njeriu me bë dhe se këtu Zoti Jonjë lavare nuk përzihet wa annahumul asimun li anfusihim almaniunun laha min al ma'siyah ata thojnë vet robje vendos a do me bë gjuna a do me bë vepër të mirë wal ghadu athani çllimi i dyt se si shtim e bë gjuna është annahu yastadu ala aidihimul juhal shikonë këta Thot, në këtë formë, kur nuk ishti me bo gjunah, i qënë gjahilat të ato me pëshkë, pëshkim. Ata, kur janë me akide, dhe me besim të ligë dhe të prishur, ishti më së me bo gjunahë, dhe kështu i pëshkon gjahilat, thot, asë në të këtasë, këtasë kanë gjunahë, ju kini gjunahë. Pa sa ju thot, fa idhara ewhum ehle i bada, wa zahada, wa ta warruin anil maasi, wa ta adhimun leha kalu, hë ulai hum ahlul haqq kur ti shofin me ibadat masketizm pa gjunohe thoin injorantet se to ko kan hak pse gjunas bajkan asketizm sa dush ha dhe kta ko kan ne hak wal bid'ati wal bid'atu indahu athar wa hubbu ilaihi min al ma'siyah thandarset al shaytani osh me dashur da bidati sesa gjunahe fa iza dhafra biha minhum wastaad aljuhala ala aydihim kayfa ya'muruhum bilma'sya tadkurti tarheche ignorante drejt këtyre dhe ti prishje në besim pse bishtim e baughuna çdo ta shohm se gjunahe është pjesë e pandar e robit dhe se gjunahe është prej hikmeti që ka krijuallahu xhëlaluh Gjell -Gjell insanin kıkyneri i vogël fesaxhi zullumçar me, me njëranës të madhe, kjo ka qenë qëllimi, Zotë Gjellë Gjellu, që të bëhët i stikfari madhë për Allah, të bëhët taube e madhe për Allah, të për ullën zemra dhe kokat për ati, dhe të dëshmohët emri ti, el gaffar, el të wab, el hakim, el alim, i dishme, falsi, pra nuhë e si pendimi, a i cili vendosë gjërat më urësi, krejtë këto nuk ndodhin nësë zbohët gjuna në tokë alla Al do pa, të më qem el gjozje ولا يكشف هذه الحقائق الا ارباب البصائر قد با قيمه në fundin e këtij mëshëjtë të shikimit thotë e këto xhora s'kan mundësimi pa përveç se njerëzit të cilët Allah ju ka dhën shikim të zemrës basair është Allahu xhel xelalu në Kur'an e përmend basirën edhe basarin shikimin e syrit dhe shikimin e zemrës, nëse s'ka njëri u shikim të zemrës Moabed që ka e banë në mderitash e kjo s'ka atë atë i bënkajimi për dika në shprall dhe Moabed bosh nëse s'ka mundësi më më me të i kalu me syrin e tip në shikimin e këtër e gjarove të janë 4 kategorit e shikimit të dalalit El usmi Allahu al-Jelali ucha Allahu tebareke ve teala na ruan nga shikimet e devijuara, nga zemrat e devijuara e të humbura, el usmi Allahu tebareke ve teala, që Allahu el-Jelali ut na largon nga shpirtrat shtazarake, nga shpirtat të cilat dëshirojnë plotësimin e instinkteve efsharake, el usmi Allahu el-Jelali ucha Allahu tebareke ve teala, na von nga el-sunnete ata të cilët ndjekën Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem, ndjekën Abubekrin, Omerin, Uthmanin, Alin radiyallahu anhu. ذا ان يكن <تصفيق> بابنا ترى عده من عليه الصلاة والسلام نجناه ذا بس جناهت ذا برندة جناهت الوسيم الله تبارك وتعالى جلاله جلاله تفعل تجد جناه التونة قبيم التونة الله تبارك وتعالى اتنا من صلما في ديكس المسلمان اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين